On harvaata. Savussa tuhansia sääntöjä. Hiekka muuttunut lasiksi. Tuon teknologian täydellisyys. Meidän herran entro. Maljassasi, reaktorissa sinun sauvasi, hiukkaset sinun lantejasi. Oppen haimenha. Serven! Arkienkellisikelis,kerrupisityisin, valta Taan yllämme ja pimentään Harmaa Harmaan huvi jaavinko sinun valta. Herramme, anna tämän näyn käydä toteen. Meidän Herramme, entropia, kaos, kaos, energia, Anna tämän näyn käydä toteen. Meidän Herramme, Anna tämän näyn käydä toteen.